فجس كلونن piece من النهجبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيد الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وبعث يقول تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين Të dhe këllahu l'adhim Inderuar i gjemot Faleminderimët tona Normal I takojnë vetëm Allahut edhe as kujt Kjetër kujt në përshëndesim të nderuar Në tonë në vorën në ti Me përshëndetet tona ma ngropë të ngropëta Muhammed Mustafa Edhe elusim Allahun Që në mozën e i qindjes Edhe gjitha i badetet tona Me gjitha gjërimi në sotit kabul të mandë yeminë për yatimet tona an thuratul araf ma ayetin bazza fas e da në vazdim dhe sqeguon disa gjëra në më shkurt se shkurt në lidhje me ajetin 54 ku allahu jalla jalaluhu thot inna rabbakum alladhi khalaqa as samawati wal arda fi sitati ayyam thumma astawa ala al arshi yughsi al layla an nahara yatlubuhu hasifa edh berin fundin e ajetit Allahu zhëllë e zhërali u kryoj toke qilë për gjasht dit Ato gjasht dit nga thamë nuk dojmë më për zhëllët janë ato a e shtune a dil e a hanë Përshka këse 95% janë jahudizma Se a ishte e martë, a ishte e shtune, a ishte e dil Ajo pun neve së për në në në nësërk e, e, e fare O shëmë së val kamar o në në gjumë e musakharat Djeli, hana, irë Tham dje, të në nështruar a për juve Edhe me këta e mbilën dërësi I kemi kriju me i shfridzu në mënirë maksimale atë sa juve ja u punon përë, edhe ashtë sa juve ja u përpunon koka e mundësive shfridzimit ative mirë po me ajetin 54 i ndyruare gjëmot gjesh ka tham nuk e kishmi na përqelim me u sëmjegu juve se ato janë ka që largë prej një një qëtërit edhe ajetë shka ka thonë shkenca hana o sa shë vërtetë për shka kësa është një hipotez shkencora a për të vërtetës e se kili me ketë ashtë ashtë largë Po janë jerat bukorat e studjuara, shpirti muslimani e shfrydhon për rritjen dhe ngritjen e nivelit të besimit aktive. Ja për shembull, nuk ka shnjajti kur një ili notën e shiqon në Illi natën e ditën për ata kur xho, edhe kur një amise hai, një pra aqa, oksor, jetojm, orë, e mthon xhamisë aj për 8000 vjet sellov në harë vetvetes. Pra achashim. Faluzullahi toxsor me nji e toim tamprin ze te katror e ban ndo tullim dhe na jep natën e ditën. A një Illi i mand nalt rreth 10 vjet sillet për 8000 vjet, një herë Pra nuk është njajit veç me e pa notrë edhe këtë ma luba, këtë gjohë me ditë i rrëzati. Nuk është njajit për shembo ti me e pa një dhjelë që i të verës po e banë zhe gëdim një dritë, edhe me ditë ti në përmet gjamiës e në etër ati do t'i kryet dhita dhe mos do t'japa i dritë qëtërë. Do t'kryet me ta, e nga kjo t'i kuptonë se qdo gjohë do t'kraja në zero, e në zero do me thonë fillimi i ditës kja metit. Kjo do t'nd Se vëzdo gjohë filon një ditë, e pas taj kësa në zero, me sigurisë e ju i kinin kujtës. Qëka është qëllini jo në kursit gjamiës? Jo është ndoshëta, jo lën dhe austronomijës, po lën dhe austrobesimit. Këtë qëllimna e kemin gjamië. Allahu gjelle gjelalu, për këtë trupa, që i lorë në hapsin, që i krej me disidin të veçant, sa në Kuran i Kerim, suratun nur. Bismillah i Rahman i Rahim. Alamtara anna allaha, ju sabbihullahu menfis samawati wal ardi wa të tajrusat fatin kullun këtë alima salatehu wa të sbiha o ti që me këtë disi të rëndëm të cilët unë gje i mërtova si të gjapit për shkatë se ato këtë flish mbillen me patent për ati e mërtovë si gjapi ka me këtë si të rëndëm e shafë hapsinën ditën dhe i ka këtë si të veta e shafë hapsinën notën ka tjetër. Ese hafsinën ditën rritet besimi me një mënyrë, kur e shiqon natën rritet besimi në një mënyrë tjetër. E diçka kemi për qëllim me këto. E kemi për qëllim të thonë orë, se çai diell që po e sheh ti, në mënyrën e vet djen fesdave Allahu xhalle jelalhu vadhuriba ban. Ata athanën e bukur që po e sheh. Gjatë rrondollimeve të asaj djen fesdën në mënyrën e vet, Allahu xhalle jelalhu ibadeti ban. Edhe i edhe sa qka ka në qilë nëllë o tajru sa fatim edhe qdo shpend edhe qdojmë sek nëllë edhe poshtë në detim bita dhe nënta sa bojnë sejtë dhe Allahu gjëlle gjënali hu na jetin e sotit pra kemi për qëllim be thonë o dëhorab dëkum të darruan wa khutje mosu daj veç ti prej ktive se nga njëherë po bohash aq me ndëmad e pejket ti ve gjona veçim dhe gjumë nësot vetëm ti pënda është prej i badetit edhe Allahu të gjellë e gjellë u rukodën me njopë, mirësit edhe madhërinë ati urnat edhe ndalimet e ti. Pra mosëndaj, mosëndaj se kodrat edhe shpezët edhe insektët, gjdo gjallë nas edhe guri, Allahu të gjellë e gjellë u i bojnë adhurime dhe sojnë ato, subhan Allah, veç ti pëndash, veç ti ajtë qka për ti e u kryu gjdo gjë, veç ti po jetë mrapa. U se di qka po banë, o njeri, Ti për shafonët, ti për i pëndos, ti për i vendos shumë punë me shablonin tanë. Vëq e, e ke gabim se shablonit tanë si a ke të aktuën centimetrët. Nuk e ke bërë shablonin regullë, po i mëzë gjonat ndryshe, po i mëzë gjonat sa fjanë. Mosu daj, ju lëtëmi për qërfi të nivellit më të lartë të qërfiës. Edhe me nërtet asë një së, asë një mëzë guzonë më ndindërës. او يري قال الله جل جلاله وجل شانه نصورة الملك نجوزي نزة النوم هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزكه انا ابونا طوكا نفور منا شفينة ديفا ابونا تلزجش ماذا تلجت تقلعش ممهاتا داما جاركدو مفنو مفتون بيتان قد ما تصايش كاكا Me sigurisë se ma thësaj ka u jemi. U dhuni me paguit. Ajo jemi ju, jash ju të jeni të mirë dhe të marë mbi ta. Ajo nuk ju rënër, fare nuk ju rënër. Po dhuni të jeni të t'inqertë edhe dhuni të jeni veprimtarë më të bukërit, më së dojë. Atë që ke në më këmë të tua, e ka im një në tokë Allahut i bënë sezi. Atë që ti e shkej me këmë edhe ka lëmë mbi ta. Atë që ti e banë me gjonat në vita dhe ndronë ullën e kërët tanë edhe e hullë tiku këtë dëshirë. E merë për lokin tanë edhe e qëtë tiku ta mërmenja, ta dhishë sa i vendi tiku për lokin atë uranësizë. Ashtu thonë subhanë Allah, se Allah u tha, wa im min shëjën illa wa jusebbi hubi hëndih, s'ka të gjohë që nuk thotë subhanë Allah në ketë botë. Ta këshë me dhije se edhe drute fatëa i bojnë Allah u të të të të të të të të të edhe drut e thata e ti mai njohim prej gjithat njohave n kët bot po ndodh qe po harron allahu xhalle xalaluhu xhalle sano eha harran emneti edhe madhrin e ti edhe, edhe urrat e ti sa pra udhu rubbekum lutja allahu xhalle xalalu firata tadruan wa khufya imshatu la i stringuar mirë në ndonjësellat e tua me dëshirë të pranimit ja tadarra me dëshirë të pranimit lutjes tone wa khufya ska dëshir, ska nevoj me ngrej zonin shumë ka nevoj me ngrejt imonin shumë. Në lutje nuk ka nevoj me ngrejt zonin, ka nevoj me ngrejt imonin, me ngrejt besimin, me bo lutjen prej zemrës, nës me dal prej dorës ajo, po me dal prej zemrës. Sa Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe në mshetësi, sëprish pun fare. Edhe nës me lutë, nës me të një zoni, sëprish pun fare, faktishtis, aji që po e sirëti, zani jëtë nuk i duhet. Na e zonin e gjamiës, e z Aëthër me Allahu me një, aëthër me musallinë të me një, ato qëka dhëtë me arë Në aëthër me e zani namazin, me një, ato qëka dhëtë me arë namazin me falë Kërësa Allahu jëllë gjëllë u farë, nuk i dhëtë A ti nuk i dhëtë zanët A ti i dhëtë qëlimët, a ti i dhëtë zemërat A ti i dhëtë njëtët Edhe ato nuk i dhëtë Po do bita ati dhe kësa e më të tisa ato Asa ti nuk i dhëtë Inn nuk i du të tepruar e kam e kam princip kuranor e kam princip ilahi i allahu gjellë gjelalu thët që i zdojohë tjetë mesasi inna kulle shenjën khalaknahu bi qader zdojohë e kemi kriju mesasi edhe mesasi në taktuar në ngin wala e të fstidu fil ardhi bada islahiha mëzbanish regullime pasi që i allahu gjellë gjelalu vunin regull ta mëzbanish regullime në tok pasi që i allahu vunin regull që ka vunin allahu regull që pa vun regulli -regul vunin ajt A i në kuprek i dora e madhriës ati, gjde gjoha është në regullë. Kushtë boni që regullime, kur ardhë njeri u vun i dorër. Ja, për shembol. Njeri u sa punë që i punojnë këtë botë. Dhe është i me tregu se po e vend një regullë, mirë pa jo punë ati të mbetat e veta i ka me veti. Ashë interesant, ashë karakteristikët dukshme. Ja, për shembol. A i boni i faksin, mirë pa njoni i shkryti njonit një letër, në faksë e shaj Ja kjo e banieri pra, Allahu xhe lalal e krijoi një mendë të bukur, ti atë ta prodhon, tiçi po e përdor për po përdorkes. Njeriu boni një kërr shumë të bukur, mirë, po ai ka një aspumf më. Ai osmuvi ti thon pemti thon lisat edhe i le pasohet vetëm rrapa. Allahu e njeriu boni një telefon të bukur, e nxjite emrin mobil, ama ai po thoin me larguse, do ta mledhin ndokot, ndoshta do të ndos, ne se nuk i jojnë i lar, tjetër do ta mledhin mobilin, edhe mos kemi as mundësi as me xhall, edhe as me decksës mund të shtmuim me fol për shkak se përthojnë a i gjerrezet e radioaktivit që i kam rënda, njerëzve ka njësë me udhim koka të e maj të veshe antenën ati për ka pranimi i valeve të satelitit, që i pranojajt dhe tjetë defekt. Lajmruan në spital se di përqim, në realitet dhifish, ashtu të morin kok prej telefonave të mobili që po folim, na shemajt e në kuk ke problem, na shemajt e në gjap ke problem, na shemajt e ndor ke problem. Dhe me thonë, i mirë me, me gjithë ku je në regull, ama ja që i pasoja ati shumë e modhe. Allahu gjellë dhe gjellë lupra, kryoj mundësita, rritjes e valeve në anë e kantë botës, ama njeri u la pasoja. Njeri u ku për e A i boni mundësit për lidhët e telefonit, anë e kantë botës, a manjoni për e sel telefonin në atërë dhe për e shanë atë qetërin, telefon. Për e shanë, edhe a i kështu për kënoqët, kur të asha e më telefonat, a kështu për kënoqët. Me i thonë një i mrapa metën, thot me dhja ka shku larkë, me i thonë se pja s'kafshës nuk i nxanë, thot shka kafjo punë problemë. Ja, kaq se më humb çu telefonin në ar, edhe faktin e më humb çu mobilin, po s'ka problem fare. Ato ja vrasin jashtë kilionin, po nuk e gjamdoi qjetrin. Ajnë një njanin, njëonin po ja marrën me enja kështu tash. Me a thell numrin qetrit, me e telefonit atij qjetrit, më trazu prej jumrit ora 13, edhe më i thon në llah falidhje, edhe më mbyll telefonin me nuk rri një astik i knaçur, ç'i bona një punë. I knaçur se tashun e bona ti ska apo? Bona anësen. E kinjëri pra. Për ku, i gjemot, për ku e përdojrë këta? Unë të të fesh, pra. Nëse vjen dita dhe një herë e njërzis, e formoj një ushtrit vetën ato, edhe njërnit picitive e lonë të telefoni për pranime dhe këthim. Unë në no, hajde. Telefonin nga autoritetit e kam fjallën. Telefonin nga autoritetit një lonë që ti. Ose, jalon që ti ndërin me rrujt. Jalon që ti më shafësit me rrujt. E rru në ke më shafësit? ondoshta po e aventualis, mos mendoj njerzit se këto pasoja për më i largu nga populli, duhet më hapën në shkollë, çufto e kanë donë në mendojn. Po, jo po. Kë ja vërtet po pas shkollëve? Çufto yeah. thotë. Pas shkollëve, më shku në shkollë më kanë këto zban. Mirë me vëllezëria më i dashur, o ti më i dashuri, çica m'agashur se ti. E kjo çka shkajti këtu? Kjo çka ka këtu? Kë aftash klas më simer? një mësus të shkolla i ka 4 dhe nëzonsa në klasë e kjo klasë në sa nëzonsa i ka mërënda e mazdark e kur qëkoj e kjo kaseta në radio sa në nëzonsa parati mësusit në ulem po kur sërvitën të kaseta anë e kanë botës 8 milion shqiptar mini klasë i nëngojnë ligëratën e sotit gjamiës të tonë në kjo sa nëzonsa kjo asa shkolla apo dhe matematikë pra për po e bojmë këtu për po e qezmi lëndën e hesapit fakulteti i ka 4 vite mësim. 4 vite mësim, janë gjithë sejtë 9 mujë shkollore. Atës janë 4 vite, janë 9 mujë shkollore. 36 mujë në bojnë këjtë. Këto bojnë 3 vite me kalendar. 3 vite me kalendar. Meri 3 vite, shko të shpia sëmë, mësë më valo muë, unë qkoj qëra kati shko të shpia kështu. Vecë që në eshti me veti. 3 vite me ra, ka 5 orë, sa orë, bojnë qaqë mësër në një gjallë në fakultirë. E pa vësat, aqdi, për, për tri vetë ka 5 orë ndite aqdi, edhe në varët sa so ka lezu e dim ti ku shi e në gjami këto? ti e a i që ke arë 16 vitë në gjami me radhë edhe ke me arë se si nësë kisha arë hala mësë pa këti 17 vitë në gjami ka 15 gjumoja bojnë 3500 gjumoja 3500 gjumoja ka në orë 3500 orë këto bojnë që ka është 3500 e, e 70 Ramazana ka 30 orë e pove se ati fakultet gjithë si ja ke kalu me sa atë nësimja e pove pra më thuj a po duhet më emancipu duhet më shkollu shkollu me qenë se përdori njërzit keq këtu e në regull pra telefoni po për përdore të keq kerri po për përdore të keq njërni po e kallë kerri në pikumanove drejt po venë së lupçanë po e kësanë të gjamija po shkonë të push me pasë polizme në almi vetë ku keve shka në thotë u se di shka thotë kë njëri ku kështë Kua është qaj shka e kalë kërë ka në delpi shpia dhe venteshpia, kur zë veç me e kalë dhe martë? Kua? Shka? Me shka aje ka kokën? Oj, ndëruar, Allahu nuk të krijoj për këtar. Allahu nuk të krijoj ti e për kështu. Aji të krijoj ti me i bo Allahu ti badet, edhe qdo hap i joti më uregjistru në fletën e punë. Qdo hap i joti më uregjistru në fletën e punë. Jo pa punë, jo kutura, jo veç me dalë, jo veç me funë të mële e të fësidhu fëllë ardi bada islahiha mështë bëni shregullime këto janë ke shregullime të cilët kurani kërimi i ka njëfë që shboti të mështë që nga vëmë regull lumi raj në Gjermania lumi raj a i që është i gjatë gjithësfej dimi e 222 km e tash asni pashk më nuk jetën në ta a i që vëni fabriken sandozit në Basel edhe ajë qivu një fabriken Brasef në Ludvikshafen edhe në Manhaj ajë qivu një fabriken e bajerit në Liverkuzen ajë qivu një fabriken e bajerit në Dormagen ajë qivu një fabriken Nethen ajë qivu një fabriken Dysburg ajë qivu një fabriken Nemerish këto gjitha këto fabrika që që të në helmet në këtë lume po ju përës pra në kohë në Ademi këto lumej a ishtë po Këto lumeja këshin gjalletë, a po, a jetë e ishim përshkatarat në ta po, ta shakamu, jo, kush po vanë, pra, po vanë regullë se po bojnë fabrikë helmuse, edhe të hejnë një të landëve kimike, ama që ka po bojnë, po i morin shpirë të atë qerve. Melanizën i Gjermanë bundes takë për di, di, di gryna, partaja gjithë dhëtë që ki ka na ijoni. Partija gjelë për një Gjermanë i mëndë dhëgju të fërë dhëtë, ki ka na ijoni, bënda ki ma venë një rogë t Edher realizohet fjala e popullit. Do të mirë, inshallah ndodh. S'tris pun fare. Edaj mbash. Jo na nuk jemi natull, na jemi në rrugën tjetër. Na jemi në çetër kënd. Në lumin ton që kemi nkaton këto, para 30 viteve viçmi për ifushe. Viçmi për ifushe. E në vaktin e xhumos me ditë katunit i dashmi kombët, e lëmë përveç mi krat, edhe mirëshmi avdes, edhe pishmi pakuj, edhe hijmi në xhamime pal xhumon. Me dis fshatit sa më nevojim këta kur s'o se nevojm kur ka shku vet dia e larga aty era vet dia ishte ulët aty aty s'kish vet dia se nonat e tona aty era çka ka brlok me mushallakine leshtem lesin për sokakë e çojin te xhaku edhe çdo gjao ishte në mendje leverz dojon se pastër kur ka vet dia ulët a kur erdhi jo nona me vet dia e larg çsti kjo mled çdo gjao çik ka para veti edhe veç pak i çel virteve i jap jashta virven sokak popull i çeshur, popull i knortur, popull i thënë i ala musliman, Allahu në Kur'anin e Kërim thotë: "Wa la tufsidu fil ardhi ba'da islahha." Mos bani çrregullime masi që ne avum në rregullin. Mos që ne avum rregull, mos bani çrregullime. E faza ditë një dhjetësh anësh këta ja konsiderojnë dëvogër. E konsiderojnë, konsiderojnë pakë të pun. Thënë pse hoqa me shkamirat? Çka shka ka kë jo pun lidhje. Mo duket se një ditë fashë për e përstëris prapë, për e përstëris njëve vetëm do biko, dë gjëni mirë gjëmo papë për e përstëris, kemi mësafir në gjami, kemi tri në gjami që aditës janë konë, që qënë e dalimin mes regullit edhe muslimonit me regulla, edhe dalimin mes neve që jemi musliman për regulla. Thamë kësu, sojtë kur të preja në islam, sojtë e durës, durët me i vërruës, edhe paramendone, kësu, paramendone njëri unë, i cili jetën në njën e regullave të islamit. Si i pratë fëjtë edhe i vëros ato, edhe qëtërin, pëse ndotja ambientit, para më ndonë e qëtërin që i shkarkon kulitën e traktorit me bërlof zokak edhe a muslimana për. Tu ditë këto bini parasime. Njënë e thotë une e praktikoj islamin fëjt i vërosi, e sa janë bërlof ka të fëjtë, pra? A të zdo kërë njështë. Pra i vëros të zbanë. Ajë qëtëri cëlla traktorin është prazë në, në borë, ajë qëtëri cëlla kulisën është prazë të kakë. Para mendoni, njërëzë se sa ato mendojnë se e kanë me vend, a sa e kanë pa vend. Kja është regullë i junë. Allahu të anë kurani kërim, wa la tu fësidu fil ardhë mirë, i e bom do këtë hazër më pitë, po razë kësa ja ka thonë haladishka qëtër. Ka thonë, suratul bakara, në sahipën e parën kurani kërim, sape i dhakile nahum, la qalu innama nahnu muslihun fa kër i qërton mëzbanish regullime thojt në me vane kemina regullin edhe këtë pun e bojn edhe thojt jo, në po e bojmë regullin <tipune> wa hua lëdhi jursilur rria habushrambejne edhe i rahmetih fa allahu gjelle gjelaluhu përkallon dhe ajetin qeter fa allahu gjelle gjelaluhu un jamaj i tili i qoj frimat ta sh ajet për besimin tonë për ngritjen e besimit i qoj frimat edhe sistemi rrimor në hapsin ashe Allahu Gjellë Gjellalu sa, këtë sistem pejka frim prej ku filone kundale sa u ne kanë vu pe të thiru sahaban sa frimat e mija që i gjoj veri jug sa shkaktojnë njegullime sa Allahu Gjellë Gjellalu pe të thiru sahaba sa shkaktojnë njegullime shkaktojnë njegulla sa pasi që i shkaktojnë atë shkabojnë që tërsenë i bajnë, thaë Allahu gjëlle gjëlelu, fa suknahu li belëdin mejit, i qojmë deri të një belëb, të një vend banim, apo i pabanuar, i vdekur. I vdekur. Pa shi i vdekur, pa uj i vdekur. Tha e na i urdhnojnë pastarë. I urdhnojnë pastarë rejtë, ja. Këtha këtë vend me njëllë, me urdhina Allahu në ndodhë zdo gjëllë. Nihodjë, ka vdekë, rahmetullahi alejhë. Allahu Janaza pasu the ka bëu kontributin e vetë, ka bëu me me mundësitë e veta, po e pyetën një herë, a ti s'iste i njohur me këtë lond me këtë lamik kështu? E pyti njëri, tha, "Jo, çish bësh ti?" Ja mujtësh më na kallxu, tha, "Po, oh. Po s'ka problem hiç." Tan cil naltal, cil naltal, Allah i ka do të çesh më vetë si thel muslukin edhe. Ja, musluka thaj li shojë naje në altë do shi sa dush. Kështu pra, kështu ai tha, "Musluka, pra, musluka. jema, Këto janë gjona për të shkelë, këto janë gjona për të talë me ta. E vërteta Allahu gjëllë gjëllë u ashtë ndryshe. E vërteta Allahu gjëllë gjëllë u a i tha, qka tha i tha? Unë shkaktoj shkacit, unë i baj shkacit, e pas ta i ndodrë shdo gjohë si pas disiplinës teme. Metrologët kësus kanë drejta mula pëdru fare se janë largë, edhe largë do t'jesin në armëri, largë do t'jesin në armëri kësaj, nga të saj gjohë thë Allahu gjëllë gjëllë u Unë kriju vë djil, e pas taj bëhët avullimi, e pas taj bëhët shiu, e gjitha gjonat janë në vendin e vetë, po duhet me i besu që shë janë. Allahu urdhënon e bjenë, Allahu urdhënon mësmera, e zbjenë. Këtu janë gjonat, a shkachit janë djil, shkachit janë, nuj, shkachit janë avullimi, temperatura, këtu janë kejt shkachit, shkachit kush i krijonë? Allahu gjëlle zhelelu, urdhët kush i banë? Allahu gjëlle zhelelu, hu gjëlle shëlelu. Tash ashë vëranta ma Hatta idha aqalla sahab saqnahu li balad mayt fa anzalna bihi al ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat fa Allahu jalla jalaluhu mizde mizde o njer zonu zonu un jap çe pikat ajo i hani kokrat sabukur sabukur sa un jap çe pikat e shivit ajo i hani kokrat e pastaj masit i hani kokrat e friteve te te un e u bon ashkake dhe javuita ato ju thoni kështu Ah, më Allah, po me pun bot. Me pun bot, si ta punojsh? Po, si ta punojsh aty ska bot, xhe mot. Si ta punojsh? Nuk bin bari nga të bëresh ti tan. Mos ulivdrom, mos ulavdrom më më tepër se e bën perishan. E bën perishan këtej. Ma shumë hiç mos fol. Si ta punojsh, bëreçet jot rritet pa bari, edhe ai duhet më u rrit pa bari. O, ma ti mos ujt më shumë se, se e, e prish këtej. Po të vjes pra, masi këtu. Si dush më majt më në mal po të vjes. A më njështi kajësijës kohësin mrejna? Pësuj po, nëjse, se kam njët me të pi qëtër sen. Atë në kohës mrejna, amë nështi? Kohësi kajësijës, anë kajësi mrejna. Mirë pa a i ka mrejnë, dhe në kohës një sen qëtër. Ata amë nështi mrejnë atë, amë në regullon qëket? A të amë nështi mrejnë atë, amë në regullon qëket? A më në banë pita, pita, pita, së amën? Su i povlovje, kejt kaj sija vendu njo, a më njavë banë që këtë? A më njavë banë kejt përmëve në botë që këtë loj, a më njavë ljurë? Jo, unë rëjurët. Rëjurët para urnave edhe, edhe madhërjes të fuqishmit. A i thanë kërani kërim me një ajetë, madhënjën tema, apo do një me ditë ku mundë një me gjithë, po së qërave punë, sa kështu pra. Mrendan në koti në përmës, ashtë një këmish hol, e holë Atë tha, but, mrena, hol, a ta koti butmrena as një këmishë hollsa, a m'i veshni ju këtë jo, o njeri? A m'i aveshni këtë këmishë hollë asaj? Jo, rri ju aty para madhrisës Allahut dhe thuani elhamdulillahi alladhi hadana le hadha zot i dashur, faleminder çina ke udhzuu deri këtu, e udhzon dhe ale prej këtu në rrugën më të drejtë se na hem rrugët tuqi pranoim çdo gjë që të vjen e prej sipër. Kadhalik nukhrizu al-mauta. Çka kam asaj? Frin shi qi koker gjallnim masaj kaq ka allahu nuk e mbill do a e mbill ma von sa kso do t'u ngjalli nesër kso do t'u ngjalli nesër ai se pa përqëllim me na kallzu neve për kungit e lëbëstanin ton pse a thu si ti je ki me emna se nei dim ato i dim se allahu ata kungit e otinin e bostanin e duhonin e kët ti i di ti tash rriten ti i smellën ti shkulin ti ke di ktas po ti cekem ish sa po rin ngjallja aktive dhe rritja po ta krahasoj me ngjalljen tande nesër فقصتودت نجوالتية كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون ندرسة أفن طالشت مصفويني برياتيبة تجيب يوم تاكت تلين توني ما بو والبلاد الطيب يخرج نباته والذي يخبو سلا يخرج إلا نكدا ندرسة نصودة جمع كم دشيرن تحيك نسيك نيو نصيك نيو مده نيو متر من نيو كترور تاس ميو بيس تباني Se e thelbi i dërësi të sëdi tash do të vjenë në këtë ahetën e fundit. Sëmën lë belë du të tëjibu ja khrujën e batuhu bi idhën e rabbi. A thamna frime shi edhe breqet e ta është ta qaj shi kuduz me rasa Allahu Gjellë Gjellë arat për kapranimi i këti shivit nda në dipjes Allahu Gjellë Gjellë. Arat. Ja për fat prap si ka arat për qëllim. Prap arat nuk i ka për qëllim. E ka i ka për Kishivi Allahu dhelle zhelelu që vjenë në kursi në Ramazan edhe vjenë në përkejtë në mberët e kursiet edhe u njësë për kapranimi ka zemra në dipje e zonë. Mirë pa iso lishem blë arat e tona. E pse pra, pse në me kam vëtë tona në arat e tona e mi për dipë. E shka ndonë? Hajka lëzoti si hoqë, ti qizë smerë vashë për bujësi. Qa shëta morim vashë pra? Kështu? Njoni ka mor një arë me qira. Zemra me qira është. Se një didush me dhona, po Njën i ka mor një arë me qira me një vend Fukara i shkreti se në ka gjetë Me mor një ardë but A tjetëri ka mor arë në mund me disrapshit Kur ka lavru Ska hek fare se e bom hasëll Si hoxha me gjëmatin e mirë Nuk hek fare se më një harë e kuptoj Ska hek fare Kur e ka me lë arë në vetë për dhët ditë Kur ka shku gruni ka bi në formën e qilimit ati në dhom A që bukur kur gjonsi ka mungu Ka shkun s'ka e arës edhe A knoqë të shqyqu A knoqë s'ka me të farë pa bi Kja i gjemoti i cili më një herë Shka të folet e ban E banë hasëllë dhe banë pun Në regullë Njone e ka mor një arë me qira Me një venë i thëjnë komsal I thëjnë këtë junë Shka i thëjnë Asha i tokës pak dheka Pak brinë Pak guri Edhe tokë ashe e një herë Edhe nuk u itët Edhe ashtë pak Edhe ashtë berbat Qati ka mil grunë Mës një biave, njarë më shparë që ka vujt të livru, ka vujt të punu, ka vujt ketë pak dhe shumë gurë Kur ka shku me patë ara për punën e të bimës Timit në hapin e parë e ka pa një fil e grunë edhe një 300.000 rëjbari Edhe e fil e grunë që ka dalë më veç pak e në alët kim bitatët Oti, që to me dhe mërë, saj vetë në fush nuk fulë Oti, a banë me ditu ne a kemë thime bodi shka jo Oti, a banë me ditu ne a kemë thime bodi shka jo një roj gru një kabin dhe ajo sari ka dal në bitok, e qetra kejtë bari, që ta shiqopra, ajo që ka si duhet këti i pari kabin, ajo që ka si duhet, e kur të bia ajo që ka i duhet këti kabin, ajo ka del, ta kështu janë Allahu gjëllë e gjëlelu disa zemra, ti a jetë të miren, e punon, i së bjegon, e i banë që mos për bim mirë, e të fjallë Allahu të ajë, ajë ma i sëmëra me të jetë një të shame, një të shome edhe mas treqshin vetëve një kompliment e të atër zemrat e forta e shif një qizdel a më mdo këtë halaf për ka shembo i kësi një qartë të ashtë qërë shembo i gjë qësillin Të kishem blë i toë kësa i ronë, ta shë javletësojmë na, që ka ju bojnë juve të taman për mi kuptu më një herë. Njënë i ka flok të egra. I ka flok të egra, i, i, i njajnë i ricit. Qikishka i ka flok të egra, si të i ricit, ka shku të berberi pëllit me a ujdisë rizurën. Ajde ta shurënë. Prezat zotit, azbe që ki berber në halë, me që ke ta. Lakomi në gjatë. Shka me lakomi në gjatë. Po po inalla, më s'maj provojë. Po s'povojn. Po të mas pra. O ti, nuk ka të bëj punash lomit të para. Emir, e këka këka? ka këkop pra, si me, hal, me i rici frizurën. Këka, a e ka frizurën kërca? Prë berberi më ka bën hall, a më çatch këka flokë të mundavshit e me një krahën e kriën me ta edhe i merr parat e ai çot shkol. A me që këtë ditin, edhe është interesant, që atë është ka i kanë flokë të mundafshit, kur s'lipin banë e kështu bërë, këtë që atë i ri që atë lipin dëshka, dëveçan të kërkojnë dëshka, dëveçan, që atike, është kam ju bo, fjale a Allahu gjellë gjellë luhu, për ka pranimi, edhe ramja e asaj, dhe dukurive të bukurat të kuptimit dhe asaj, për ka pranimi i zemrën fjale të Allahu dhe anë në ditë, i pranonën s'jaltë mënihare, e qëtëra nash me thera i rikip, s'ke e ku me e lonë, s'ke e ku me e lonë, se pranonë, edhe kuj, qëto, bashkë qëto, mendojnë gje e kanë me venë, interessant, bashkë qëto grupë, mendojnë gje e kanë me venë, edhe a i ke pa se ma në të manë, a i ke pa qëto ma drejtë, e të jetën për menajsi, hlpo, lapem, dregat, dregat për për për për për për për për për për për për për për për e cëlla i ka degat të poshtë a që ajo që i ka molla i ka degat të poshtë, a plepi e ke pa plepin sa në shqardak e ke pa sa kurna zashaj dhe tërma edhe degat tërma pëse a mëske shku me vejlë dhe nëherë, mëske i miz me mordën nëse në prej ati me vejlë dhe shka jo, a degat tërma i ka, qështu janë ato të pa diturit, qështu janë ato shtë pa ndëgjushmit, qështu janë ato të pa dhejnë të mësusit të hojnë, në shkol, edhe kur, kur Di or dush me ngut u fol. Ai e di Amerikën ku, ai e di Hindin ku she ka zbulu, ai e di nëndetin, e di mbi detin, e këti di. Këti di. Se se ka gala ja peçillora speçillën. Plet. I mall sa dush, dega drejtër mall sa dush. Kurse do një mollë ledhume mirë, e cila ka mbi disa disa akone nta, dega ti pra që na sa i portokel, smurdit ata foli, as foli, ai Ardenia. Se di se kurta afro dikush ka ash kamillon. Kur ta afro di kush ka shkam i von. I nderuar i xhamat, tash e oh ne harë zëmra për ka pranimi fjalës Allahu Jalla Jalalu Yamdilloj. E do pra janë zemrat e juve, një napalë, janë apo, janë zemrat e juve, e çetrapal janë zemrat e ative çerve. Zemrat e ative çerve shka faktikisht nuk e din, çka do të ndodh këtu, çka po bëhet këtu, çka po shpjegohet këtu, çka po hat këtu. A ti iftari ai kurzi sa më i mirë ai sovër shtëpia. Interesant me kë tiftar kush që e hani kur dilni pijamie uletoni ashte hanin seut for masni ora pia ati ora ndolito ne nuk muni nuk muni ma cha ke dallimi i iftarit pi iftarit lloj lloj iftara ha muslimoni amma mesrame ayat Allahu ta alhamdulillah ala kulli hal tudiyonat pot fale mendero yallah yol walladhi khabuth la yakhruju illa nakda kethalik nusarrfu alayat liqawmin yashkurun sa kto yan ayetot kto yan shenjet kto yan delilet kto yan argumentet e tona qi axhylm njerzes sa Allahu jalla jalaluhi اذا بازدوج پر فالمندروس پر اتو چی ثوئن فالمندری تو الله انا بس باشكو پر اطو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امته عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان دروا الجماعه برثات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله جل جلاله نهيا الليبريت هذا تاعيته تاع تاع تاع لا تاكوف تا تا تا تا نسر نكاد واك الحمد لله رب العالمين الفاتحه